Покупально пройшли до парламенту. Це яскраво свідчило, що суспільство сподівається на зміни. До речі, тут були єдині вибори, котрі не потребували великих фінансів. Їх часто вигравали без мішка грошей, чого не можна сказати про всі наступні. Надзвичайно активною силою виявило себе студентство, яке рішуче виходило на політичну арену. Революція на граніті стала сенсацією. Голодування студентів сколихнуло суспільство. Студенти ставили радикальні вимоги. Вихід України зі складу СССР і відставка уряду. Парламент одних розгубився, бо готовий був лише частково підтримати студентські ультиматуми. Зрештою, все те, що було далі, ще свіже в пам'яті, хоч воно було й не вчора. Історія творилася на наших очах, і ми були активно причетні до неї. Здавалося, все в нас виходить. Почалося творення нації. Ще й досі тривають дискусії А що було б, якби президентські вибори виграв В'ячеслав Чорновів? Цікаві, звичайно, ті. Але ж, як відомо, в історії не буває якби. В історії є тільки те, що насправді сталося. А сталося так, що, проголосивши незалежність, наші політичні лідери стали поводитись, як кажуть, хто ліс, а хто дрова. Тепер, оглядаючись назад, виразно бачиш, що нашій еліті відчутно бракувало, та й нині не менше бракує політичної культури. Вона не володіє здатністю консолідуватися. Майже постійно повсюдно спостерігаємо в ній відцентровий рух. Це ж тільки уявити собі. Сьогодні в Україні понад 350 партнів. Нехай якась частина з них антиукраїнські. Але ж переважна більшість позиціонує себе як однозначно державниць, то чому ж би їм не об'єднатися в дві, три, п'ять потужних політичних структур, які змогли б домінувати на політичній арені, легко приходили б у парламент і не було б великих проблем створення там справді проукраїнської коаліції. Ці партії-карлики на чолі зі своїми враженими корпоративним егоїзмом-вождиками не тільки безсилі, а й стають відчутним гальмом. До того ж, національна ідея не спрацювала. Президент Кучма безапеляційно виголосив цей вердикт і разом з усіма своїми медведчуками та табачниками почав наполегливо розбудовувати малоросійську провінцію, замасковану під незалежну олігархократичну республіку, яка хоч і не Росія, але слухняний російський сателіт. Помаранчева революція стала нашим невикористаним шансом. Про неї, про наші надії та ілюзії я писав у книжці «Пейзаж для помаранчевої револю», відсилаючи читача до неї. Період перебування при владі Віктора Ющенка і його різношерстої команди, прозваний кумізмом, запам'ятається конюсивними спробами щось робити і украйне з коефіцієнтом корисної дії того щось роблення. Чимало наших політиків дуже педалювало на тезі, що Україна здобула незалежність мирним шляхом, присипляючи в такий спосіб пильність мас. І тільки поодинокі застерігали. Так само мирним шляхом ми можемо втратити. Власне, вже втрачаємо її. Але їх не чули. Влада «Темряви», як назвав Щербак Донецьку навалу на чолі з Януковичем, застала патріотичний табір у стаєні розсвареності і готовності багатьох у ньому співпрацювати з Донецькими цілковито на їхніх умовах. Дехто так само, як ще недавно до Ющенка, бігав бити поклони перед Януковичем і мав за це серйозні преференції. Далі було те, що мало бути. Я спробував усе те осмислити в книжках «Гамбіт надії» та «Велика війна-2014». Не переповідатиму тут те, що писав. Скажу лише, що намагався захопити якнайбільше конкретного матеріалу. Його в книжках, здається, більше, ніж моїх рефлексій. Але я й спроби вивести причинно-наслідковий зв'язок подій. Коли пишеш такі книжки, то не можеш не задуматися, чому так сталося. Згадуєш, як патетично вигукував Віктор Ющенко під час Помаранчевої революції на Майдані. Бути українцем – це круто. Як уже незабаром, при президентстві Януковича молодь прийшла до висновку, що бути в Україні українцем – це вирок. Ось так упродовж неповних двох десятиліть українська перемога обернулася на українську поразку. Якщо такі країни, як Польща, Литва, Латвія, Естонія, вирвавшись на волю, змінилися до неупізнання – Зміцнівши економічно, піднесли всі стандарти людського життя і зміцнили свою незалежність, то ми слали на шлях деградації і бананізації. У Європі постала кланово-олігархічна держава, в якій винищувався національний зміст. Держава, що постійно взорувалася на Росію і у всьому, крім національного будівництва, намагалася копіювати її. Я відволікся від суто особистих спогадів, оскільки не можна не казати про речі загальні. Бо ж, що далі ми відходимо від того часу, то більше і більше з'являється всяких міфів і спекулятивних інтерпретацій. Наприклад, мені навіть неоднораз доводилося чути, що акції «Україна без кучми» наближали російсько-українську війну. Ось і нині, коли я це пишу, таке безапеляційне твердження знову пролунало в соціальних мережах. Віктор Пінчук, зять Леоніда Кучми, багато зробив для того, щоб відбілити тестя, який не тільки допоміг йому збагатитися неправедним способом за свого президентства, а й заклав фундамент і вигнав стіни саме такої державної споруди, яку ми сьогодні маємо і яку ненавидимо. Як відомо, країна і держава – різні речі. Можна любити країну Україну і водночас ненавидіти державу Україну. Оскільки це потворно монструазне творіння суперечить усім ідеалам і сподіванням найкращих синів і доньок України, які боролися за її свободу і вірили, що в ній торжествуватимуть соціальна справедливість і національні цінності. Все те, що впевнено потоптала з циніків і пройди світи, взір усіх цих бакаїв, волкових, пінчуків, засух, суркісів, медвечуків, табачників та всіх їхніх двійників, яких випустив на політичну арену Кучма, дозволивши їм як плату за особисту відданість збагатитися, розкрадаючи те, що належить усьому українському. Зрештою, історики і економісти ще все це докладно опишуть. Мене вразив той факт, що й нині до Кучми на поклику його благодійний фонд бігає цілий легіон із так званої патріотичної еліти. А нова наша влада уповноважила політичного пенсіонера, архітектора української корупції, правителя, який завів український державний корабель на небезпечне зближення з Росією, Кучм, бути повноважним представником на Мінських переговорах. Щось явно не так у Данському. Упродовж кількох років газета «День» намагається розкрити суспільство очі на президентські труди і дні Леоніда Кучми, скрупульозно аналізуючи весь його послужний список, як квазідержавця, а також роль у вбивстві журналіста Гії Гонгадзе та переслідуванні незалежних журналістів та інакодумців, але надзвичайно потужні сили все це блокують. Кучма ще й сьогодні має сильну армію адвокатів і апологетів, які стоять у його обороні, не наче всі спецнази внутрішніх військ у часи його президентства, коли на вулиці виходили протестники». Я далекий від амбіцій здивувати читача глибиною політологічного аналізу. Це не мій хліб, але як і переважна більшість людей, які уважно стежать за перебігом усіх подій в Україні і читають такого характеру матеріали, мають свою думку про те, де ми сьогодні і чому саме там. Я також чимало розумію. Якби наша ситуація не була настільки критична і загрозова, я навряд чи збирався б на мемовільні спроби коментаря речей, далеких від літератури. Усе це той контекст, у якому нам доводиться жити, задихаючись від усього того смороду, що наповзає із днів минуле. Ті авгієві конюшні треба чистити. Інакше нормального життя нам не буде. Ніякі косметичні заходи не очистять нашу атмосферу. Скелети минулого у владних шафах матимуть і далі негативний вплив, на все наше існування, отруюватимуть. Влада дедалі більше втрачатиме довіру суспільства, якщо й далі займатиме таку двозначну позицію, як сьогодні. Така паліативність – шляху нікуди для суспільства і самовирок для влади. Це неминуча закономірність. Коли ти думаєш про минуле, сучасне неодмінно стоїть перед тобою. Епоха літературного народження тексту незаперечно домінує над описуваною епохою. Це мій спричинений мій, несподіваний для мене відступ від хронологічного викладу подій у наші дні. Спогади, жанр, як відомо, суб'єктивний.